«І тоді ти зліг на дно?» Допитувався я, стараючись не розреготатись. «А що б зробив ти на моєму місці, розумнику?» Мені безперестану дзвонили всякі вурдалаки і розказували про те, що вони хочуть зі мною розробити. Похнюбившись, повідав мій товариш, «Я ж не знав, що-то вона написала. Думав, вони так самі по собі дзвонять. Знаєш, як страшно було на вулицю виходити. Думав, ти знов якусь аферу утнув, а полювати почали на мене. У нас же так завжди ти робиш бізнес, а мені б'ють морду. Я тим часом відкрив одну з консервів устромив всередину виделку і передав товаришу. «На, поїж, заспокойся, все вже позаду». Тьомик взяв банку до рук, покопився у ній виделкою і, не заглядаючи всередину, почав жувати. І я відкрив ще одну і з насолодою почав наминати її в міст. «Я тільки вчора про все дізнався» випадково зазирнувши на свою сторінку. Несподівано на обличчі мого напарника проступило здивування, яке поступово змінилось дуже настороженим виразом. Він почав якось загадково рухати щелепою, час від часу далеко висолоплюючи язика, а потім і зовсім перестав жувати. Макс, це що таке?» Йокнов Артем піднішив консервну Бляшанку до носа. Перед його очима на вицвілі етикетці красувався напис «Тушонка», а трохи нижче під ним печатка з датою 1946 рік. Це тушонка армійська, правда добра, апетитна така. Де ти її взяв? На Дахтярівській у військовій частині безплатно роздавали. У них там склад розформовують чи щось таке. Прогугнив я з набитим ротом. А мамонтів копчених там не давали? Здається, ні. Якщо хочеш, наступного разу я запитаю. Полудень другого дня, квартира Артема. А де обід? спитав Тьомик, однією рукою стискаючи велику ложку, а іншою любовно погладжуючи запале черево. «Ти ж обіцяв, що приготуєш щось поїсти?» «Це наш обід!» – дуже тихо, майже нечутно, – сказав я. Тьомик розгублено подивився на стіл, на якому стояв кухоль з водою з-під крана і миска крупно нарізаної редиски – я почервонів, я пустив голову, наче школяр, який провалився на екзамені. Це насилу видушив із себе напарник. Це редиска, чувак. Вона дуже корисна. І це все. Геть усе, що у нас сьогодні на обід. Є ще вода. «Бери воду, дивись, яка смашна, холодна. А на вечері у нас що?» Я відчув, як у роті все пересохло, але, не відводячи погляду, твердо промовив. Теж редиска. Тьомик трохи зблід, якось неприродно так випрямився і відкинувся назад на стільчику. Ну, я, може, її зварити, якщо тобі сира не подобається, поспішно сказав, щоб заспокоїти його. Я готовий був крізь землю провалитися від сорому, адже вперше в житті в мене не було грошей навіть на те, щоб зготувати хороший обід. Здавалося, гірше вже бути не може. Одначе нині, оглядаючи назад, я думаю про те, що то були. Безперебіжені великі часи – найкращі дні мого життя. Адже саме в такі моменти близькі люди виявляють свою справжню суть. Неприкрито загнилими суспільними нормами і незуальовану лицемірством, саме тоді перед тобою постають реальні люди, відтісняючи у небуття лесливих пластмасових манекенів – Люди, які говорять і чинять те, що дійсно хочуть казати і чинити. Аж ніяк не те, що від них вимагається лищатими соціальних догм. Їм просто більше нема чого втрачати. Саме в такі дні сповна усвідомлюєш, чого варта справжня дружба. Тьомик мовчав, замислено видавляючись щось у хмарах за вікном. Я вже не раз повторював, що знаю свого напарника, наче облупленого. Я практично безпомилково вгадую, про що він мріє, що хоче сказати, чи що збирається утнути. Втім, цього разу Артем видав щось таке, чого я зовсім не очікував. Він прискіпливо подивився на мене, легенько прижмурив одне око, потім всміхнувся, як не посміхався уже давно, і сказану. «Прикольно воно тоді над тікакою бабахнула. У мене на два дні вуха заклало». От ети ріння від останньої фрази мого друзяки і недокучливе борчання в животі не сміх стримати посмішки. «Ги-ги», а потім згадав. «А пам'ятаєш, як ми ловко бандюху в лісах Мадри де Діос вгробили?» «Жаль, правда, нічого путнього з того все одно не вийшло. Твоя правда, друже, товариш ще більше розплився в посмішці, задоволений, наче хлоп'я, якому щойно зуба вирвали. Зате, як уявляю, Чим-то все могло скінчитись, аж мурашки по шкірі бігають. Лише тоді, коли втратиш усе, починаєш розуміти, хто ти є насправді. «Слухай, – несподівано продовжив я, – хочу тобі дещо розказати, пояснити, куди я всадив останні гроші, зароблені на перуанському лайні». «Не варто, неуважно відмахнувся Артем. Я і так знаю, певно, вгатив у чергову аферу століття і, як завжди, прогорів. Ти помиляєшся, друже. Ти дуже сильно помиляєшся. зроблені на перуанському лайні. Не варто, неуважно відмахнувся Артем. Я і так знаю, певно, вгадав у чергову аферу століття і, як завжди, прогорів. Ти помиляєшся, друже. Ти дуже сильно помиляєшся. Звісно, більша частина коштів пішла на покриття моїх давніх боргів. Якось частку я потратив на пошуки тебе, поки ти ховався від тих го... ну від різних настирливих порубків у себе на квартирі. Однак після того у мене все ще лишалося майже дві тисячі зелених. Тьомик оживився і зацікавлено зиркнув на мене. Я так розумію, оскільки нам зараз нема за що наміть купити поїсти, то ти їх теж у щось обухнув.